Credința este darul lui Dumnezeu, iar cugetul curat este lucrarea lui Dumnezeu în omul credincios. Credința este brațul care poartă cugetul curat, iar cugetul curat este brațul care ține credința. Credința este rădăcina, iar conștiința curată, cugetul, este coroana pomului. Una nu poate fi fără cealaltă. Credința se coboară de la Dumnezeu Tatăl, iar curăția cugetului vine de la Domnul Isus prin sângele său. Cugetul întinat paralizează brațele credinței, iar sufletul ținut de aceste brațe cade pe pământul deznădejdii și al întunericului. Cugetul curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Sfântul Vasile cel Mare spune că oricât de mici sunt păcatele, ele pătează conștiința, iar conștiința trebuie să fie mereu curată pentru a păstra credința. Talasie, mistic creștin, zice și el la fel, Conștiința este un adevărat învățător, cel ce o ascultă nu este supus poticnirii. Frumos spune și poetul German Goethe, religia are de a face numai și numai cu conștiința, aceasta trebuie să fie trezită, trebuie să fie împăcată, trezită când este nesimțitoare, inactivă și fără nicio înrăurire, împăcată când printr-o tulburare sufletească, plină de căință, amenință să învenineze viața căci starea aceasta se aseamănă foarte mult cu îngrijorarea care amenință să se prefacă în mare măhnire, adică atunci când noi prin propria noastră vină am tras un rău asupra noastră sau asupra altora. Pavel îl îndeamnă pe Timotei ca să păstreze credința și un cuget curat fără de care nu se poate avânta în lucrarea lui Dumnezeu și în lupta cea bună. Deși pentru el fusese făcute prorocii, deci cunoștea bine adevărul Domnului Isus pentru că treia lângă uriașul Pavel, totuși avea și el de împlinit ceva în această lucrare a Harului. Trebuia să păstreze ceea ce primise. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. În alte traduceri au naufragiat de la credință sau s-a sfărâmat cu ei corabia credinței. Nici o poruncă nu ne vine din partea lui Dumnezeu pe care n-am putea să o împlinim, Aici e porunca de a păstra credința și un cuget curat. Dacă Dumnezeu prin cuvântul său ne spune așa, înseamnă că putem împlini și ceea ce putem face noi nu va face El în locul nostru. El ne-a dăruit tot și viața și credința și curăția cugetului și dragoste și unitate frățească. Partea noastră este numai de a păstra aceste comori ale Harului, căci de acest lucru atârnă fericirea și rodirea noastră pe pământ, de acest lucru atârnă fericirea din împărăția lui Dumnezeu care va veni. Dacă păstrăm darurile Harului lui Dumnezeu și ele ne vor păstra pe noi, dacă îl păstrăm pe Domnul Isus în inima noastră și El ne va păstra în inima Lui și vom fi totdeauna cu El în lumina fericirii și adevărului. Prea sfântă Mai sus de timp, Mai sus de zările albastre. Dorul ne dorul pară, Suim spre tine inimile noastre. Țară, prea fericită, Spre tine calea ne-a deschis Prin sus, În jertfa Ești pregătită să ne primești pentru vecii, cum Tu spus. Versetul 20 Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Când nu-L mai dorești pe Domnul Iisus ca să-ți fie învățătorul tău, El care te învață blând și smerit toate lecțiile școlii duhovnicești în care ai intrat, când îl întristezi și îl respingi pe Duhul Sfânt, învățătorul adevărului, El care mângâie, când te porți necuvincios cu frații tăi pe care Dumnezeu ți a dat ca să te înveți lecțiile harului și dragostei sale, atunci Dumnezeu te dă pe mâna unui învățător aspru de tot ca să înveți anumite lecții pe care n ai vrut să le înveți cu învățătorii cei blânzi și luminați, dar de învățat tot trebuie să le înveți. Da, Dumnezeu îngăduie să fii dat pe mâna satanei ca el să te învețe în asprimea și ura lui. I-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Însă nu trebuie să cazi în deznădejde. Dumnezeu te-a dat pe mâna acestui învățător tot în vederea mântuirii tale. E drept că în școala lui e foarte greu, însă sfârșitul e bun. 1 Corinteni 5,5 un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Dumnezeu a plătit mântuirea noastră cu un preț mare și El nu va pierde în această lucrare. Prețul plătit de El nu va fi în zadar, chiar dacă noi, în răzvrătirea și încăpățânarea noastră, după ce ne-am hotărât pentru Domnul, nu vrem să ne lăsăm învățați de El lecțiile sfinte ale neprihănirii, ale dragostei, ale unității cu El și cu ai Lui. Dacă noi nu vrem să mergem pe drumul cel drept, ne lasă și pe un drum mai ocolit, plătind anumite jertfe în plus, dar ținta tot o ajungem. Dacă nu vrem de bunăvoie să țintuim firea veche pe cruce, atunci Dumnezeu ne dă pe mâna satanei pentru a ne nimici carnea, dar Duhul va fi mântuit. Iată acest lucru face Dumnezeu ca ultimă metodă a sa pentru mântuirea noastră. Nu El vrea să ajungem aici, ci noi cu încăpățânarea și nesupunerea noastră față de căile Lui minunate, prin care vrea să ne învețe lecțiile împărăției sale, felul ei de viață în care vom trăi o veșnicie. Cu lecțiile neînvățate nu putem intra în această fericită împărăție, care are un alt mod de viață decât cel al împărăției lumii păcatului. Dacă trebuie, Dumnezeu ne trece prin Valea Umbrei Morții ca să învățăm acolo anumite lecții, dar nemântuiți și neînvățați tot nu ne va lăsa. Cum s-a amintit, în ultima instanță, Dumnezeu îl ia și pe satana ca învățător, dar de învățat tot trebuie să învățăm. Satana, în limba ebraică, înseamnă împotrivitorul, acuzatorul. Ne dă pe mâna vrăjmașilor, dar nu pentru a ne pierde mântuirea, ci pentru a o câștiga. Ne lasă pe mâna bolilor ca trupul să fie nimicit, dar să ne câștigăm sănătatea și mântuirea Duhului. O, cât de bun e Dumnezeu Tatăl nostru cu noi! Câte mijloace are El pentru ca scopul Lui să fie atins! El nu vrea să întrebuințeze ultima metodă ca să ne învețe, dar dacă trebuie, dacă încăpățânarea noastră o cere, îngăduie acest lucru! Imineu și Alexandru, acești tovarăși de slujba ai Marelui Pavel, N-au vrut să se supună totul anumitor lecții pe care Dumnezeu vroia să-i învețe în pace și în dragoste și atunci i-a lăsat pe mâna satanei acest necruțător învățător pentru ca să le fie nimicită carnea, dar duhul să fie mântuit. Ei au pierdut curăția cugetului, au umblat pe căile alese de inima lor, dar Dumnezeu nu i-a lăsat, ce a întrebuințat ultimul mijloc de a-i învăța lecțiile mântuirii. Și vechi scriitori creștini, Sfinții părinți sunt de părere că darea pe mâna satanei este ultima din pedepsele de îndreptare date de Dumnezeu sufletului rătăcit. Teofilact zice, dar dacă satana pedepsește și înțelepțește pe alții ca să nu hulească pe Dumnezeu, cum pe sine nu se înțelepțește? Nu satana înțelepțește, ci ei sub mâna satanei se înțelepțesc. Frații mei, să vegem și să nu ne împotrivim lecțiilor pe care Dumnezeu vrea să ne învețe pe calea luminii sale, ca să nu l silim să ne ducă pe căile întunecate ale morții, să nu îl silim să ne dea pe mâna satanei pentru a învăța aceste lecții. El nu vrea să ne vadă în mâna vrăjmașului. Facă Domnul să înțelegem și lecția de azi. Țară, eternă țară, izvorat din cal dragostei neîngrădită, Țară, ne ești cu Pentru eternitatea fericită. Țară, prea fericită, Spre tine calea ne-a deschis prin sus. Prin jertfa crucii ești pregătită, Să ne primești pentru vecii, cum El ne-a spus sare, prea fericită, spre tine calea ne-a deschis prin Har Iisus. Prin jertfa crucii ești pregătită să ne primești pentru vecii, cum eu mi a spus. Capitolul 2, versetul 1 Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Sunt lucruri în viață care nu îngăduie nicio amânare și care trebuie făcute înainte de orice. Ele devin un fel de lege a vieții, care, dacă nu sunt respectate, se pierde viața. Așa și cu viața duhovnicească. Sunt unele lucruri care trebuie făcute înainte de toate celelalte, altfel nu-i cu putință viața. Unul din aceste lucruri este rugăciunea. Fără rugăciune nu se poate trăi viață duhovnicească. Rugăciunea este oxigenul vieții celei noi din Domnul Isus Hristos. Prin rugăciune, spunea preotul Iosif Trifa, trebuie să-ți aprinzi mereu inima ca pe o jertfă sfântă și bineplăcută lui Dumnezeu. Prin rugăciune putem să ținem vie și lucrătoare legătura noastră cu cerul, cu Mântuitorul, pentru că numai aceasta ne poate da tărie și biruință asupra ispitelor și patimilor. Cel ce crede că-și pierde vremea rugându-se e tocmai în chipul unui cosaj care nu-și ascute și nu-și bate coasa ca să cruțe vremea. Vai de sporul ce-l face un asemenea creștin! Când ai aflat cu adevărat darul jertfei Mântuitorului, atunci din gura ta curge nencetat ca dintr-un izvor rugăciunea de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Rugăciunea adevărată nu este o rugăciune egoistă, compusă numai din cereri personale. Cel care se roagă așa face din persoana sa un fel de centru, care vrea totul pentru sine. Rugăciunea adevărată este numai aceea care seamănă cu felul Domnului Sus de a se ruga, care, pe lângă cereri personale, cuprinde mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii și mulțumiri și de lui Dumnezeu. A mijloci pentru toți oamenii, a avea pe inimă nevoile fratelui sau a aproape lui. Iată una din laturile asemănării noastre cu Dumnezeu, care are pe inimă mântuirea tuturor oamenilor. Dacă lipsește mijlocirea și Duhul Sfânt din rugăciunile noastre, ele nu sunt adevărate, nu-și ating ținta. Un credincios spunea, există o lipsă de rugăciune chiar și în rugile noastre. A ne ruga pentru cei ce ne sunt dragi e ceva natural. A ne ruga pentru cei ce ne disprețuiesc e un privilegiu, e un har dumnezeiesc. În cartea prorocului Isaia citim un lucru foarte însemnat în legătură cu mijlocirea, lucru pe care Dumnezeu îl dorește de la noi. Isaia 59 cu 16 El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul său îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. A nu ne ruga pentru alții este un păcat și acest păcat se săvârșește atât de mult printre credincioși. Prorocul Samuel dorea să scape de acest păcat. Dorești și tu, dragul meu? Esența rugăciunii pentru creștinul matur, spunea Andrew Murray, este mijlocirea. Scritorul Thomas Mann a prins limpe de acest adevăr în una din scrierile sale. El spunea, rugându-se pentru alții, credinciosul își slujește lui. Altruismul se anulează dacă se vede că i util la ceva. Talmudul zice că atunci când cineva cere ceva pentru sine, dar se roagă pentru binele aproape lui său, ruga lui va fi ascultată cu precădere. Mult se bucură Dumnezeu când rugăciunea noastră este însoțită de mijlociri pentru alte suflete și mai ales pentru cei care îți sunt vrăjmași. Oricâtă experiență duhovnicească am avea noi, și Domnului Isus, totuși avem mereu nevoie de îndemn din partea lui Dumnezeu și din partea fraților. Cartea Sfântă ne poruncește limpede lucrul acesta prin cuvintele, Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Apostolul Petru mărturisea și îndemna și zicea, Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos! Și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă lipiții de Domnul. Apostolul Pavel de asemenea zicea, Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. El, Pavel, îi îndemna să stăruie în credință. Aici, în versetul acesta, suntem îndemnați să ne rugăm pentru toți oamenii, în vederea mântuirii lor. Dacă ne îndeamnă Duhul Sfânt să facem așa, noi trebuie să împlinim îndemnul Lui. El ne ajută. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. O altă latură a rugăciunii adevărate este mulțumirea. Domnul Iisus consideră o hulă a te așeza la masă sau a primi ceva din partea lui Dumnezeu fără a-i aduce mulțumiri. Un credincios povestește că a fost vindecată de acest păcat privind odată la niște purcei în grădina sa. În timp ce le scutura purceilor niște fructe dintr-un pom, observă că ei mâncau nepăsător fructele ce cădeau fără să se uite în sus de unde le venea această binecuvântare. Credinciosul s-a lămurit atunci zicându-și, eu nu sunt cu nimic mai bun decât aceste animale fără grai și de atunci s-a schimbat. Dar îndemnul la mulțumire nu ne are în vedere numai pe noi, ci trebuie să mulțumim și pentru bunurile pe care le primește fratele și aproapele nostru. Teofilact zicea, cel ce mulțumește lui Dumnezeu pentru bunătățile primite de fratele sau aproapele său, acela se silește și se iubească. Iar dacă suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătățile ce le-a dat fraților noștri, cu atât mai mult suntem datori să-i mulțumim lui pentru bunătățile dăruite nouă. Iată îndemnul Duhului Sfânt care se îndreaptă acum spre noi. Cum îl împlinim noi oare? Să ne cercetăm? Doamne Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer, te laud și te binecuvintez pentru că sunt al Tău. Tu m-ai răscumpărat prin jertfa fiului tău, Isus Hristos, și m-ai așezat în ogorul tău, ca să slujesc de laudă slavei tale, ajutând sufletele să vină la adevărul tău. Îți mulțumesc de tot ce-mi dai clipă de clipă. Ajută-mă pentru tine să fiu vasul tău de care să te poți folosi, fără piedică, în orice timp și în orice loc. Te slăvesc și mă predau ție mereu și mereu. Fă ce îți place cu mine. Amin.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 Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Preslava Domnului, cântăm cântarea Țară Preasfântă Țară. Țară Preasfântă Țară mai sus de timp, mai sus de sările albastre. Dorul e dorul pană, Suim spre tine inimile noastre. Țană, prea fericită, Spre tine calea ne-a deschis privanii sus. În pa crucii ești pregătită, să ne primești pentru meci Cum tu ne-ai Țară, prea bună țară La sânul tău e neumbrită fericire Grucia ne-a scovară În tine țară dulce odihnire Țară, prea fericite. Tine, calea ne-a deschis Prin Iisus sus Prin jetta cucii, Ești pregătită Să ne primești Pentru vecii Cum El ne-a spus Țară Eternă țară Izvor din cal dragostei neîngrădită Țară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 Mia fericire spre tine călea mi-a deschis prin Isus, Prin ghețar cruci ești pregătită să ne primești pentru veci cum el mi-a spus.